jako obvykle večer probereme. Zase text. No a postupem času to budeme spojovat s naší meditací. Vysvětlil jsem, že jestli jste se zabývali meditací v Mahajáně například. Vstup na cestu do probuzení. Kdysi, kdysi jsem to přeložil. Uvidíte, že vlastně meditace v Mahajánové tradici hlavně je meditace na konceptech. Hm? Protože Mysl je základ všeho, co my poznáváme. Hm? A vlastně, jak dnešní věda i tvrdí, hmota není něco, co se dá chytit. Jediné, co můžeme skutečně poznat, to je mysl. Hm? Hmotu my nemůžeme poznat, protože hmota je jako taková vlastně aspoň v filozofii ogačáry, neexistuje. A ta mysl, která hmotu rozlišuje, též neexistuje. To neznamená, že ne neexistence je něco, co skutečně je a existence je tež něco, co skutečně je. Všechno, co zažíváme, je, jsou souvislosti. A nejdůležitější základ všech souvislostí je právě mysl. My jsme se do mysli zamotali, no a jedině mysl nás může vymotat. To je třeba poznat. Poznání věcí venku má může pomoc. A my jsme se vymotali, ale vymotá náš nakonec jedině mysl, nic jiného nás nezamotala, nic jiného nás neodmotá. No a my se můžeme odmotat jedině, když meditujeme na ty správné koncepty. To není že. Ta hmota neexistuje, nebo že ta mysl, která poznává hmotu, neexistuje, ale hmota je souvislé vznikání, mysl je souvislé vznikání, vše, co poznáváme, je souvislé vznikání. Hm? A v tomto traktátu, doufám, že všichni už pochopili, eh, ta... To, co je základem všeho, to je ta jedna mysl. A ta jedna mysl je vlastně identická se s takovostí. A ta takovost je, má dva aspekty, to jsme se naučili, ta má aspekt svabháva, vlastní podstaty, takovost je podstata všech věcí, všechny věci v jedné mysli jsou takové, jako jsou. A ta, je, a ta takovost je též má aspekt neduality. Takovost je nedualita. Je práznota, mluvíme v buddhismu o prázdnotě. práznota v nedualistickém pojetí je nedualita. To je třeba vidět. A my poznáváme tu nedualitu tím, že meditujeme na prázdnotu. A prázdnota znamená v tomto učení, že nic nemá vlastní podstatu, kromě té takovosti samotné. Věci jsou prostě takové, jako jsou? A kdo rozhoduje o tom, jak věci jsou? Se učíme, právě ta jedna mysl, z té jedné mysli všechno vychází. A ta jedna mysl má aspekt principu a má aspekt fenoménu. A ty principy a fenomény se vyvíjejí ze stejné mysli a v té mysli principy a fenomény, fenomény a fenomény jsou ve stavu harmonie, hm? protože tu mysl poznáváme právě na poznání jednoho okamžiku. To jsme se učili. Čili, tento spis vysvětluje samády jednoho okamžiku. V jednom okamžiku vystává nemyšlení, v jednom okamžiku vystává myšlení. A ten jeden okamžik je prázdný vlastní podstaty, No a teď jsme se dozvěděli, co vlastně ta jedna mysl jako taková, jestliže ji chceme nějak uchopit, je neuchopitelná, je neuchopitelná, Slovy je neuchopitelná myšlením, přesto z ní všechno pochází. A ta jedna mysl. Jestliže je třeba, co je specifika budhy. Buddha dosáhl probuzení právě v jedné mysli, to je známá tradice, v jedné mysli. Obsah, jedna mysl obsahuje všechno. A tento spis vysvětluje, jak jedna mysl obsahuje všechno. Ale nejprve musíme poznat tu podstatu té jedné mysli. Ta je, podstata té jedné mysli se nedá chytit. Hm? Je nemyslitelná, je nevyslovitelná. To jsme vysvětlili. Ale to, co se nedá chytit, tady je výborná logika. To, co se nedá chytit, se dá jedině pojmout na základě rozlišování. To, co se nedá chytit, my nemůžeme rozlišit. Právě proto ve svém principu se ta jedna mysl... Takovost nedá chytit. Ale my ji chceme chytit, proto ji rozdělujeme. Rozdělujeme ji na prázdnou a neprázdnou. A tím, že ji rozdělujeme, vlastně už ji snažíme se ji pochopit na základě rozdělování. Na základě rozdělování my pak chápeme věci ale věci nejsou ve své podstatě nejsou rozdělitelné, ale my je chápeme na základě rozlišování. Jestliže nemáme rozlišování, tak my nic nepochopíme. Hm? To je meditace, to je důležité poznat. Hm? Podstata je nerozlišelná. Ale my rozumíme podstatu na základě rozlišování. Hm? Proto jsme se naučili, že ta podstata má hluboký význam. A ten hluboký význam je právě v její rozlišování. V poznání, že ta podstata je velká, proto má velké vlastnosti a proto má velké upotřebení. Hm? No a teď my se snažíme na základě rozlišování dostat znova do, do té podstaty, která je nerozlišitelná. Hm? A to je naše odisea, hm? odisea mysli. Hm? Odisea mysli je použít mysl, aby jsme se vrátili... Hm? Do podstaty mysli, která je takovost. Hm? No a aby jsme pochopili takovost, tento space používá jako spásný prostředek. To Luno Tatagaty, Luno je. budovství ve všech bytostech. Kdyby nebylo budovství ve všech bytostech, tak budosti, bytosti by nemohly dosáhnout budhoství, hm? Protože dosáhnutí budovství je dosáhnutí přirozeného stavu na no přirozený stav mysli je, my získáme poznání té jedné mysli, ve které se děje jak? Hm? To, co je stále, i to, co je nestále. ale ona, její podstata sama je stála, ale i ty formy, které vytváří, jsou nestálé. Hm? No a eh, tak přečteme si ten text, nejlepší je, když to přeložím trošku. Hm? Tak jestliže mluvíme o takovosti, hm? tak eh, my můžeme jedině pochopit takovost tím, že, eh, že rozlišujeme. Když nerozlišujeme, nemůžeme pochopit nic. No a tak, když mluvíme o takovosti též musíme ji rozlišit, aby jsme ji pochopili na její dva aspekty. A to je, jaké dva aspekty? To je aspekt opravdové prázdnoty a opravdové neprázdnoty. Zase souvislé vznikání. Když mluvíme o Opravdové prázdnotě musí, aby jsme v ní věřili, musíme též pochopit opravdovou nepráznotu. Sám pojem prázdnoty musí být v relaci k něčemu. Z hlediska esence my pochopíme tu prázdnotu, když pochopíme její neprázdnotu. Když nepochopíme neprázdnotu, prázdnoty, nám prázdnota nebude jasná. Hm? No a O, práznotě, o esenci prázdnoty nemůžeme mluvit, ale my tu esenci prázdnoty jedině můžeme vysvětlit rozlišením. Přesto o té esenci prázdnoty my nemůžeme mluvit, ale můžeme ji pochopit jedině na základě rozlišení, protože my chápeme jenom na základě rozlišení. Hm? Ale to, co chceme pochopit, to je právě ta podstata, která nemá rozlišení. Ale my ji můžeme pochopit jedině na základě zlišení, rozlišení, když, pov... když už používáme slova. Hm? Jakmile začneme používat slova a i Buddha musí mluvit, hm? podle tradice Mahajány, hm? Všechno, co říká Budha, protože Budha to říká tolik, jak poznáme to, co říká Budha? Tím, že je to dobře řečeno. Hmm? Jacu báši tam, ta Budha báši tam. Hmm? To, co je dobré řečeno, to všechno říká Budha. No a to, co je dobře řečeno, to nás vede právě z hlediska buddhismu k poznání toho, co je skutečné a to je ta takovost, to je ta prázdnota. A to je dobré řečeno. A v té prázdnotě není ani existence, ani neexistence. Hm? Ta prázdnota tam je, ale nevzniká ani ze sebe, nevzniká ani z druhého, nevzniká ani ze sebe, ani z druhého, a nevzniká bez příčin a důvodů. <laughs> a kde jsme? My eh, mluvíme o prázdnotě tak, že eh, popíráme. Hm? Skutečnost rozlišování, ale stejně my jsme závislí na rozlišování. A to je ten paradox. My jsme závislí na rozlišování, ale rozlišování předává skutečnost. Čili úkol meditace je najít v rozlišování, nerozlišování a v nerozlišování, rozlišování. Hm? A to je logika, to je nedualistická logika. Hm? Najít rozlišování v nerozlišování a nerozlišování v rozlišování. Když už máme mluvit o té podstatě, která se nedá vyjádřit slovy, hm? která je nemyslitelná, No, když už používáme slova, no, tak ji vysvětlíme na základě jejich dvou aspektů. Skutečné prázdnoty a skutečné neprázdnoty. A tak ji můžeme pochopit a mít víru v ní. Jestliže nemáme víru, nemáme motivaci. Když nemáme motivaci, nebudeme meditovat na tom, co nás. Neinspiruje, je to tak? No a text říká, když už o té podstatě jedné mysli mluvíme, no tak ona má dva vlastně aspekty, nebo dva významy. Ta takovost má dva významy. Jeden význam je tedy význam opravdové prázdnoty. A ten význam je za účelem, aby jsme vyjevili to, co skutečně je. A potom má význam opravdové neprázdnoty, ta opravdová práznota tu můžeme jenom vyjevit tím, že, že na základě práznoty vlastně my vyjevíme práznotu samou. Protože práznotu nemůžeme vyjevit, my na základě práznoty vyjevíme práznotu samotnou. To je opravdová práznota, to je práznota práznoty. protože my chceme prázdnotu chytit a nemůžeme ji chytit, tak opravdová prázdnota je prázdnota prázdnoty. Hm? Rozumíme této dialektice? Hm? <třeba, třeba na to myslet. Hm? Opravdová prázdnota je prázdnota prázdnoty, jak jinak si ji můžeme představit protože to, co si představujeme stejně, nemůžeme vyjádřit stejně, nemůžeme myslet. Hm? Tak ten aspekt skutečné prázdnoty je he, he, prázdnota prázdnoty. A ten aspekt neprázdnoty, to je ten ideál, to je ten princip, tomu se říká lí v čínštině. No a v té jedné mysli ten, tento lí a š, ten ideál a ty fenomény, tvoří jedno. To prázdné a neprázné tvoří jedno. A to neprázné má vlastní podstatu, to prázdné žádnou podstatu nemá. Zase výborná dialektika. To, co má podstatu, my můžeme poznat jedině v relaci k tomu, co žádnou podstatu nemá. A to, co podstatu nemá, my můžeme jedině poznat v relaci k tomu, co podstatu má. No a tak zkoumáme, jak je nepříjemné se chytit ve vlastní myšlení. My se nechytáme v realitě, my se chytáme ve vlastním myšlení. Proč prostě se když má vlastní podstatu, tak to je jenom jako ta relativní, ta iluzorní vlastně podstata. To není iluzorní vlastní podstata. Počkej, ty si před mě predběhl, je to je vysvětleno <sík> Proč eh, má vlastní podstatu? Protože obsahuje nekonečné... nebo <sík> Ta, ta jedna mysl, hm? ta takovost. My, když oni myslíme, tak oni myslíme jedině tak, že myslíme rozlišení. Jestliže myslíme rozlišení, no tak pak je opravdová prázdnota a opravdová neprázdnota hm? A opravdová neprázdnota to je, my věříme v nirvánu. A nirvána je co? Čistota. Hm? Co chceme vysvětlit, teď jsem to řekl, co chceme vysvětlit tím pojmem, na který meditujeme, nad pojmem takovosti. My chceme vysvětlit nedualitu. Hm? Je to tak? No a nedualita... Je takovost a takovost je jediná podstata, co existuje. To je ne nepodstata, je jediná podstata. Jiná podstata není. A proto všechny věci jsou takové, jako jsou. Vidíme to? <tějí> My to nevidíme, protože chceme vodchytat naše vlastní myšlenky jako realitu. Ale ta realita je právě takovost. A tu takovost, když už o ní mluvíme, tak my chceme v ní věřit. Ta takovost má nekonečnou hodnotu, nekonečný cnosti. My praktikujeme na základě podstaty, ne na základě já. Všechny cnosti patří podstatě, nepatří bytostem, protože bytosti jsou iluze, z hlediska podstaty. Hm? To je, co vysvětluje Diamantová sutra. Ty, to dávání patří podstatě, nepatří eh, ten dodává, vlastně on se snaží přiblížit podstatě, ten, kdo je morální, se snaží přiblížit podstatě, ten, kdo přijímá, se snaží přiblížit podstatě, ten, kdo se snaží, se snaží přiblížit podstatě, ten, kdo medituje, se koncentruje, se chce přiblížit podstatě, ten, kdo má moudrost, ten se snaží podstatu pochopit. A ta podstata je prázdná. A opravdová prázdnost je, že prázdnost prázdnoty. Protože prázdnota se nedá chytit. Proto je prá... Nula se nedá chytit. Prázdnota znamená nulu. Co je skutečná vlastnost nuly, že když ji chceme chytit, no tak je to nula nuly. Je to tak? No a ta nula nuly, ta takovost věcí, ta, která je vlastně takovost naší mysli, ta má neskutečné cnosti. Hm? Neskutečné cnosti, protože cnosti nepatří individu. Hm? Cnosti patří té podstatě. Když Bodhi Dharma přišel do Číny hm? a dozvěděl se císař Wu dynastie Liang, že do jeho země přišel velký mudrc z, z Indie, tak ho pozval k sobě. On byl velký podporovatel budistického učení, bez něho by se asi budistické učení v Číně neusadilo. A on ho k sobě pozval a pověděl mu, kolik on udělal dobrých činů, kolik on dovolil mnichů, aby se ordinovali, kolik klášterů postavil, kolik různých dobrých činů on udělal. No a on se Samozřejmě, císař je strašně hrdý na sebe. No a on mu řekl, že žádný císař je pohoršený. Ptá se, kdo stojí přede mnou. Nerozlišuj, pušel, nevím. Hm? Nerozlišuj, císař. Pohoršen, Buda darma odchází, hm? pak je celý nesvůj, ptá se ministru, co to znamená. Oni mu řekli, sám Bodhisattva a přišel a ty jsi ho poznal. <laughs> hm? Skutečná ctnost se nedá chytit. Ta patří principu, nepatří bytostem. No a my praktikujeme ctnost, že se nalaďujeme na tu skutečnou ctnost reality, z které pochází, jak to, co stojí, jak to, co nestojí. A to je ta jedna mysl. No a teď začínáme věci rozumět o ty jedné mysli, o té jedné podstatě. My ji nemůžeme myslí chytit. Ona tam je, ale my ji nemůžeme myslí chytit. My ji nemůžeme chytit slovy, ale my nemůžeme o ní nemluvit. Hm? Tady je čínský buddhismus je hodně križuje s hm? To tao, o kterým se dá mluvit, to není věčné tao. Hm? Tao ka, tao fei chang, tao. První fráze Tao te hm? A ta jedna mysl, o který se dá mluvit, to není jedna mysl, ale my přesto nemůžeme nemluvit. Když, nebudeme nemluvit. když nebudeme mluvit, tak nikdo to nepochopí. Proto ta jedna mysl, by, by ji nemůžeme pochopit myšlením, ale my nemůžeme o ní nemluvit. A když už o ní mluvíme, aby ji my popletené bytosti, aby jsme ji pochopili, no tak o ní mluvíme jako o tom, co je opravdu prázdné. No a jakmile opravdu prázdné chceš uchopit, hm? tak jako uchopíš. Prázdnotou toho prázdného, <laughs> to je skutečná prázdnota. Hm? No a ale to prázdné toho prázdného, to je jenom v relaci k tomu, co je skutečně neprázdné. To, co je skutečně prázdné, my o tom můžeme mluvit jedině v relaci k tomu, co je skutečně neprázdné. Je to tak? A to, co je skutečně neprázdné, to je ten princip. A ten princip obsahuje všechny cnosti, protože ten je vždycky čistý. A protože je vždycky čistý, není spojen s přílivem nečistot zvenku a žádná nečistota z něj nemůže výjít. Hm? Proto obsahuje všechny cnosti. Ale protože no a tak my ho začínáme chápat. Ty cnosti nepatří nám, bytostem. Ty cnosti patří ty jedné mysli, v ty jedné mysli bytosti. Budhové a mysl tvoří jeden celek. Hm? A ta mysl je opravdu prázdná, když ji chceme chytit, tak to je prázdnota prázdnoty. A opravdu neprázdná, protože je čistá a obsahuje tím pádem všechny cnosti. Hm? Není podmíněná přílivem nebo odlivem nečistot. Hm? Příliv a odliv nečistot z mysli a domysly se tam nevyskytuje. A tedy do ní nepatří. No, Přesto, ale ty necnosti jsou vytvořeny též jednou myslí. Hm? To přichází teďko, teď je to vysvětlené. Hm? Ála je, my chápeme na základě Áláje. A ta álá je, teď to vysvětlí. Hm? Já to říct. Ne, Všecko má svůj čas. Hm? To, co je prázdné je od samého počátku nemůže být spojeno s ničím, co je zašpiněné. A je to, to znamená, že je to bez rozlišování. My to nemůžeme rozlišit. Jo? Ale přesto to musíme rozlišit, ale my to nemůžeme rozlišit. My to nemůžeme rozlišit tím iluzorním myšlením, který máme. Iluzorní myšlení je dualistický myšlení. To se nazývá abhuta parikarpa. Jako, že je to je skutečný objekt a skutečný subjekt, že něco skutečně existuje nebo že něco skutečně neexistuje. My to nemůžeme pochopit tímto způsobem. Je to jasný? To je, to je dialektika nedualistická dialektika ta nedualistická dialektika se stává objektem meditace všecko musí nic neexistuje samo o sobě kromě té podstaty která hm, se nazývá takovost takovost hm? Ta takovost e, přirovnání, jo? tady je, oni tež dávají přirovnání. E, ta takovost je jako, e, jako mokrost vody. Hm? Teď my mluvíme o té o jedné mysli, hm? my mluvíme o tom přirozeném budhoství. Hm? To přirozené budovství, to je jako voda. No a teď v té vodě, v tom oceánu jsou vlny. Ty vlny, to je co? To je pohyb. Je to tak? To je nestálost. No a my vysvětlujeme nestálost, my nevysvětlujeme nestálost na základě mokrosti, která je takovost vody. Hm? My vysvětlujeme nestálost na základě eh, vody. A ta voda, to je právě eh, ta jedna mysl, to je ta, eh, to budovství ve všech bytostech. Hm? No a ta voda se hýbe díky nevědomosti. V tom pohybu není, ten pohyb se nedá odlišit od té mokrosti vody. Takže z hlediska vody pohyb a nepohyb z hlediska vody pohyb a nepohyb stejně zůstává mokrost. Ať už je v pohybu nebo není v pohybu, ta mokrost zůstává. A ta mokrost to je právě ta eh, takovost. Ať jestli se voda hýbe nebo nehýbe, je stále mokrá. Stejně tak, jestli se mysl hýbe nebo nehýbe, stejně je jedna mysl. No a to je těžký pochopit. Právě proto potřebujeme takovou tu logiku. Jestli se mysl hýbe nebo se nehýbe furt je to jedna mysl, dvě mysly neexistují. Hm? A co vysvětluje proto ta eh, takovost? Eh, nedualitu a podstatu všech věcí. Obě jsou v jednom. Hm? Tak jako mokrost vody vysvětluje eh, Vodu v pohybu i vodu, když není v pohybu, furt je to stejná mokrost. To je logika. Hm? No a teď, že ta, ten, ta mysl v pohybu a mysl bez pohybu je stále stejná mysl, hm? je stále stejná takovost, no, my o tom chceme mluvit, ale... To se nedá vysvětlit, nedá se myslet. No tak jak o tom můžeme mluvit? Když už o tom mluvíme, tak rozlišením. Jakým rozlišením je to skutečná prázdnota a skutečná neprázdnota? Je to skutečná prázdnota, protože se to nedá chytit, když to udělá prázdnota, není koncept, takovost není koncept, proto my musíme ten koncept takovosti, popřít možnost to chytit myslí, to chytit mluvo, jako prázdnotu prázdnoty. Hm? No ale jestliže to už chceme rozlišit a věřit v to, že je to skutečný princip, na kterým stojí naše probuzení, tak musíme to vidět, ten neprázdný aspekt toho, a to je ta čistota. Ta se nezaplítá ani do stálého, ani do nestálého. A právě proto v rozlišování vidí nerozlišování, v nerozlišování vidí rozlišování. Hm? A jak my se k tomu dostaneme? Tím, že otevřeme vědomí. Jak otevrme vědomí? Ta, teď přichází ta logika. E, takže e, ta takovost, jako není, nemůže být spojená s jakýmkoliv rozlišováním, protože je bez rozlišování. A proto nemůže být spojená s iluzorní myslí. Ale my přesto musíme rozlišovat. A jak ji rozlišujeme, Tím, že poznáme, že vlastní podstata takovosti nemá ne, ne, ne, ne, ne, formu a tež nemá neformu, nemá ani formu, ani neformu, nemá, ne, neformu, neformu, nemá ani neformu, neformy, nemá ani formu, ani neformu společně, není ani jedna forma, není ani jedná forma, není ani neforma, neformy. Prostě není nic, co my můžeme chytit. Hm? Tomu se říká čatu škody vinir mukta. Nemůže být eh, něco, co je, nemůže být něco, co není, nemůže být něco, co Zároveň je a co zároveň není, a nemůže být tež něco, co eh, nemá své příčiny a důvody. Hm? No a proto eh, musíme, <laughs> musíme to vysvětlit. A jak to vysvětlujeme? Všeobecně řečeno, protože je prázdná, protože se nedá sloučit s jakýmkoliv iluzorním myšlením. A když Ale když opustíme iluzorní myšlení, no tak nemůže být vyprázdněna. To, co my můžeme vyprázdnit, to je právě to iluzorní myšlení. tak proto je prázdná, protože se nedá sloučit s jakýmkoliv iluzorním myšlením. Proto je prázdná. Už to vidíme jasněji? Co je iluzorní myšlení? To existuje, to neexistuje. Hm? To jak existuje, tak i neexistuje. To eh, není... Eh, Podmíněno, to je všechno iluzorní myšlení. Všechno, co existuje, i naše logika, je podmíněna. No a jelikož je to podmíněný, no tak to nemá vlastní podstatu. No a ta vlastní podstata toho je právě ta čistota, která obsahuje všechny cnosti. A tak se dostáváme do samády jedné podstaty, jedné mysli, jedné formace. Jiná formace není. Kdyby nebylo... Kdyby nebylo iluzorní myšlení, no tak my nemůžeme nic vyprázdnit. Právě proto, že iluzorní myšlení, my můžeme všechno vyprázdnit. A to, že vyprázdníme iluzorní myšlení, tím se přibližujeme vlastní podstatě, která je takovost. Už to dává smysl? <laughs> na to potřebuješ logiku samozřejmě a tu logiku, hm? teď se on snaží vysvětlit. Ta logika je meditace, proč? Protože nic skutečně neexistuje. Proto ta meditace na koncepty je základ našeho pochopení. Nic skutečně neexistuje. Všechno existuje v relaci k něčemu druhému. My si představujeme, že něco skutečně existuje, no tak to musíme vyprázdnit. A to vyprázdnění toho, to je právě ta takovost. Je to jasný? To není tak těžké pochopit. My nejsme upjatí na realitu, my jsme upjatí na naše myšlenky. To je třeba pochopit. Ten císař Wuzlán si myslel, že něco je a že něco dělá dobrýho, ale nikdo nic dobrýho nedělá. To ta skutečnost dělá, obsahuje všechno dobro. Ta nirvána je sumum bonum, nebytost. Proto my děláme něco dobrýho tím, že začínáme chápat to dobro, reality která se nedá chytit. Proto císar Uzlian se ptá, body darmy, kdo stojí přede mnou, On říká, já nevím, nerozlišují. A tak přináší darmu. To neznamená, že nerozlišuje, to znamená, že rozlišuje, ale že neulpívá na žádném rozlišování. tak je schopen přijmout všechno tak, jak je. Hm? Protože neulpíváme na rozlišování, my nejsme schopni přijmout všechno tak, jak je. A tím, že přijmeme všechno tak, jak je, my přinášíme harmonii. Je to tak? Ta, to dobro a zlo ukazuje ta podstata sama. Hm? Ne ten, ta bytost, ale ta podstata sama. Co myslíte tím, když říkáte, ukazuje? Co? Co říkáte tím, když používáte slovo ukazuje? ukazuje na to, že na tu takovost všech jevů. To, co my chytáme, to jsou naše iluzorní představy, že existuje něco odděleného od, od něčeho, skutečně odděleného. A to skutečně oddělené, to je, to je ta iluze duality. Všechno existuje v celku. To je souvislé vznikání. To je, že jedno ovlivňuje druhé, ale že všechno ovlivňuje druhé v rámci celku. To je význam takovosti. No právě proto to takovost může přijmout prý, může jak zlo, tak i dobro, hm? protože nemá Ukazuje věci jako zrcadlo, tak, jak jsou. Hm. Tím nemá omezení. Jinak by měla omezení. A to, to neomezení, to je ta takovost, která je podstata naší mysli. V ty podstatě naší mysli se vyjevují věci. To je význam toho. A my to chceme vysvětlit, tak používáme slova, slova samotný, to náší rozlišení. A když už o rozlišení, tak na základě relací. My mluvíme o skutečné prázdnotě, tak musíme též mluvit o skutečné prázdnotě. My poznáme skutečnou prázdnotu jedině na v relaci, na skutečný, na, v relaci ke skutečný prázdnotě. když už o tom mluvíme. A no, my musíme mluvit. Když my nemluvíme, nikdo to nepochopí. Hm? Je to tak? Hante, já přemýšlím o tom, jestli by se to dalo vyjádřit třeba i tak. Teď. Vím, že je to trošku jako nebezpečný let, ale že vlastně ta takovost nebo prázdota je zároveň plnost všeho, ale plnost bez konkrétních form. Že tam všechny... Konkrétní formy tam musí být. Jestli tam nejsou konkrétní formy, tak to nedává vůbec smysl. Konkrétní formy tam musí být. Ale momentík. Všecko přijde. <laughs> My máme diskuzi, tak diskuzi, ale ten, tento traktát není napsán obyčejnou bytostí. To je člověk, který hluboce, hluboce myslel a měl hlubokou, hlubokou realizaci. A důležitý je, že v nedualistickém myšlení my ne, ne, nemeditujeme na Skutečnost, my medujeme, meditujeme na koncepty zkušenosti. My se řídíme koncepty. Všecko, co my můžeme chytit, jsou jenom koncepty. My realitu chytit nemůžeme. A to je takovost. Realita je takovost. A ta takovost má velké vlastnosti a velké uplatnění a velkou podstatu. A kdyby neměla konkrétní formy, no tak to je abstraktní koncept. Toto vůbec není abstraktní koncept. No, pro, mě ty, je, pro mě ty formy vlastně už narozujou pocit rozlišování jsem no, Ale rozlišování rozlišování ne, nemůže existovat jen v relaci k nerozlišování. Jak může existovat rozlišování? jestliže rozlišování je jenom rozlišování, no tak my se nikdy do harmonie nedostane. To navodilo tu představu, že tam vlastně nejsou ty formy, které lze rozlišit. No, já nevím, co tam to opravdu je, ale že ty formy jako by nemohou rozlišit. Že proto vlastně... A můžeš rozlišit? No, takhle, takhle, takhle, no, ale si to, to jsi si neporozuměla, tady, musíš tady, je rozlišit. Tady, ale ne, neulpívat na tom rozlišení. Budha používá všechny koncepty, všechna rozlišení ve světě ale neulpívá na nich. Proto je budha. My na nich ulpíváme, proto budhové nejsme. A on je používá ne pro sebe, ale aby vedli druhé k tomu, aby nerozlišovali. To je mahajana. My se nemůžeme, my nemůžeme poznat pravdu rozlišování. To není pravda i když sem chceme stát arahaty, my nemůžeme poznat pravdu na základě rozlišování. No a v Mahajáně to nerozlišování je logika takovosti. Takovost existuje v konkrétních formách, ne v nějaký abstraktní princip. Proto zůstáváme u faktů, To je Zen. Co je Buddha? Fičaj? To je abstraktní nebo konkrétní? Co je, co je Buddha? Dub oknem, To je třeba vidět. To není žádný abstraktní princip. To, ne, to je abstraktní princip. Co je Buddha? Desetky deset kilo konopí. Oni pracovali s konopím těmu nižším. No a začíná to dávat významu, když se chceme učit. Bante, já jsem asi prostej člověk. Když vnímám, jak písmo popisuje prázdnotu na základě paradoxů, tak se mi můžu zbavit, můžu, že tady budu po škole ještě asi v příštím životě. Ale když tak si vypomůžu vědecky definovanou prázdnotou, je dělat vákum, třeba právě jako prázdnotu tady v našich podmínkách. No, tak si. Teď to je problém. Když bych jenom si vypomohli, ještě čistě teoreticky, když by do vákua nebo do prázdnoty, kdyby pravdu hráme vody, nabalhla by prázdnota. No, to je tvoje problém, že prázdnota je zkušenost, duchovní zkušenost. Duchovní zkušenost je zkušenost, ve které právě, která je plná zkušenost. V té plné zkušenosti je místo provodu vodu, pro vákuum, pro všechno. Právě proto v ní je možno realizovat to, co chceš realizovat, harmonii. O, to už jsme to moc neví. Je možno v tom realizovat to, že v, roz, v tom rozlišování je nerozlišení, v tom nerozlišení je rozlišování. To je to, co chceš realizovat. V, v tvý manželce je věčnost a věčnost je v té manželce. A to je opravdová láska. A stejně tak soucit. No by... a e, to není žádný vakuum nebo, ne, nebo voda. Ha? Já si vypomůžu, kam se chci dostat. E, jako pro kosmonauta, který vystoupí do vesmíru, je ne, e, ta prázdnota, prostor bez opor, tak od lidí, co vyprávěli o zkušenosti s prázdnotou, že na poprvé je velmi polekalá, protože byl to pro mě e, prostor bez opory, ne? Proto no často to se takhle. Aha, vním, jo, může. takhle. No tak to věda může pomoct k to pochopení tomu, toho konceptu prázdnoty. Jestli to chápeš takhle, tak to jo. Já jsem nějaký perličky, které by jenom teď. Věděl. Ale musíš hledat ty perličky právě v mysli. Mm -hmm. Mysl nikde nestojí. A to je to, co je realizováno co je k realizaci. Proto celý ty traktát? Samády jedné formace. Ta jedna formace nikde nestojí. No a to je naše situace teďko. Od samého počátku naše mysl nikde nestojí. Ale našimi, naše zvyky jsou, že někde stojí. To samozřejmě, že stojí, ale to není skutečný stání. To, že skutečný stání, nikde nemůžeme najít. To je, je vědecky dokázáno. No ale přestože je to vědecky dokázáno, my, jak klíšťata, chceme někde stát. A v vlastně tím pijeme vlastní krev. <laughs> no a tak potřebuje se najít moudrý muž, který nám ukáže ten omyl toho, že je něco stabilního, kde stojíme jako astronauti. <laughs> Astronauti tam nic nemají. V mysli to není nic. Mysl je prázdný prostor. Ten vyplňuje to myšlení. A to myšlení ale není rozdílný od toho prázdného prostoru. A my to můžeme pochopit jedině na základě rozlišování. Nerozlišování my to nemůžeme pochopit. Ten astronaut v to pochopí... <laughs> že se nemá čeho chytit, též na rozlišování. Na rozlišování čeho? Ty minulé zkušenosti, kde se měl čeho chytit. Je to tak? No a teď se nemá čeho chytit, má strach. Protože se nachází tam, kde není zvyklý. Ale to, to na co nejsme zvyklí, to je naše skutečnost. A to je, že se v mysli nedá, že se mysl nedá nikde chytit. Mysl i ve vědě je rychlejší než, než světlo. Nikdo nemůže změřit, rychlost mysli. No a teď meditace máte na dech, teď se dostáváš do toho jemného dechu, jestli se do něj dostal, zjistil jsi, kde přestává a kde začíná. No vidíš. No a to je skutečný stav mysli skutečný stav energie, nemůžeš chytit to místo, kde vyvstává a kde ustává. Já bych se zeptal. No a proto je všechno toto rozlišení, který tě má privíc k tomu, hm? aby se relaxoval a poznal, co opravdu seš, k meditaci, vlastně mysl, nebo moje mysl, má příšlenost vůbšímu klidu, který by si ale někdy trošku víc no tak se učíme. No a aby jsme se učili, potřebujeme mít motivaci a solidní základ. A ta solidní základ a ta motivace, to je právě ta takovost. To On se ptáme, jestli to další věc trošičku, na kterou se zase mysl nalepí. Mysl se nalepí na cokoliv. Hm? Ale my musíme pozorovat to lepení jako něco, co do ní nepatří. Je to tak? A jak to uděláme? Tím, že se naučíme správné dialektice, dialektice prázdnoty. A ta dialektika prázdnoty, máš buď tu madjamiku, nebo ta yogačára je taky dialektika prázdnoty. Může to zase deschrnout. Prostě budu méně a méně prožívat a více a více pozorovat, co se děje tady v tom. No, no to momentu. je stáhnout se do, poz, do tý mysli a poznat mysli. Protože v mysli jsme se zamotali, v mysli se musíme rozmotat. Hm? No, ale rozmotám to, když se posunu do pozice více a více neutrálního pozorovatele. Rozmot, no úplně, u, u, rozmot... úplně neutrální nikdy nebudeš. No. Protože musíš se sám sebe přijmout, svoji neutralitu tež. Hm? Čili jsi stále v nějakých predsevzetích. Hm? ale ty zatím musí mít nějakou logiku. No A percevzetí tohoto je myslí vyvrátit skutečnost mysli. To je buddhistická logika. Nestojíme v tu mysl, mysl není cogito ergo sum, já myslím, tedy jsem, ale mysl je cogito ergo cogitio est. My myslíme, je to jenom proces mysli a ten proces se nedá chytit, protože je to souvislé vznikání. Proto my nechytáme tu podstatu mysli, ale my chytáme ty vlastní iluzorní myšlenky, které považujeme za něco skutečného, co odpovídá realitě. Proto ta realita, co my chápeme, se nám zdá. No to je všechno, co, co chceme meditací dokázat. To je probuzení. Ta realita skutečnosti našich konceptů a myslí se nám zdá. To už říkal starý Kant, to není nic nového. Takže v podstatě se snažíme dostat za tu mysl naší. Není kam jít. A tak pí čaj. Dobře, bude záležet, jestli popije, popíjet, anebo lenta. A v tom je právě ten, ten humor prázdnoty. <tějí> Přitom tragedie prázdnoty. Humor a tragedie se stretávají. A to je hluboký význam života. My žijeme v paradoxu. Protože se furt chceme chytit něco, co skutečně neexistuje. <laughs> Ale to, co skutečně neexistuje, to má neskutečné cnosti. No a to je, co se snaží tady autor vysvětlit. Ono to tam je. Ale v, v závislé souvislosti, což je takovost. Proto to není, že chceme se vyhnout něčemu. My chceme poznat všechno v rámci ty velké reality. A my jsme její částí. My se nechceme vyhnout něčemu. Tomu Čemu se chceme vyhnout, to stále ještě bude náš konec. My chceme poznat. Jedně poznáním my můžeme se zbavit pout. Já mám ještě nějakou hloupou otázku, ale na něj přeci třeba odpovíte. jste, mm že -hmm. když, když měli lidé slívám na řeku, vidíme řeku vody, když v nižší bytosti vidí řeku vnisu, když v nižší vidí řeku světla, víme tomu. No? To říká Vasobandu, no? Vasobandu to říká. Když se na tu řeku z Řítí hora. No. Kde se to vlastně stalo? A proč? No Stalo se to, protože do jedné řeky nemůžeš dvakrát stoupit, to vy říkal moudrý demokritos. Jo, jak, jak to, že ten obraz těch našich myslí ve všech se teda změní? Co to no. mi volá? No, protože každý má jinou perspektivu na základě jeho minulých zkušeností. To ano, ale jako tam se muselo něco, ta, tam se něco stalo. No, samozřejmě, že se stalo. Ale to, co se stalo, to je podmíněno ne jednou podmínkou, ale mnohými podmínkami. To se stalo jedně v rámci toho celku. Právě proto, Budha Buddha vysvětluje, to není, že všechno, je díky karmě, hm? mm. ale jsou mnohé, mnohé věci, které prostě eh, nemůžeme vysvětlit karmu. Hm? No a, a přesto se to stalo. Myslí se to, v tý jedné mysli se něco stalo. V té jedné, jedné mysli se, se... Proč se to vůbec děje? No tak tady Tomáš, eh, tak <laughs> no to máš. Tak nepředbíhaj. to by ty už přejáš. Teď to vysvětluje přesně tohle to vysvětluje. Jo. Jo. <laughs> tak to je vysvětlení ty vlastně. Ty podstaty. na no, abys vysvětlil tu podstatu, musíš též rozlišovat, jo? No a teď přichází, teď jsme viděli, že ta podstata má dva aspekty. Aspekt vznikání a zanikání a aspekt nevznikání a nezanikání, jo? Teď jsme vysvětlili aspekt z hlediska nevznikání a nezanikání, jo? No a to nebude pochopení mysli, nebude kompletní, pokud nevysvětlíme aspekt vznikání a zanikání. Na základě toho aspektu vznikání a zanikání my poznáme tu mysl. Tak když bude mít formu, tak bude mít formu vznikání a zanikání. Ale ona sama žádnou formu nemá, která se dá chytit. A protože se nedá chytit, má všechny cnosti. Kdyby se dala chytit, tak je omezena. Hm? Teď se to stává jasným. Hm? Stává No, Kdyby se dala chytit, no, tak je omezená. Tím, že se nedá chytit, tím není omezená. No ona se manifestuje v každém momentu, hm? protože co je Buddha, ten důb před oknem, ten se nedá rozlišit od toho budovství, protože Buddha. Mysl a bytosti tvoří jeden celek. Ne, to není rozlišený. Hm? A Buddha, jak už jsme řekli, je čisté uvědomění hm? v tomto systému. No a čistý uvědomění my můžeme jedině poznat na základě právě toho eh, aspektu mysli, který nevyvstává. A nezaniká a aspektu mysli, který vystává a zaniká. A ten aspekt mysli, který vystává a zaniká. To je kritické, aby jsme poznali ten aspekt, který nevystává a nezaniká. Jo? My nemůžeme začít s tím aspektem, který nevystává a nezaniká. My musíme začít s tím aspektem, který eh, vzniká a zaniká. Ta logika je jasná, ne? No, a teď se vysvětluje ten aspekt, který vzniká a zaniká a už jsme přetáhli čas a o tom budeme mluvit zítra. Jo? To je to nejdůležitější. Ten aspekt, který vzniká a zaniká, on není odlišný, není ani stejný jako ten aspekt, který nevzniká a nezaniká, není ani odlišný od toho aspektu, který vzniká a nezaniká. A to jsme my. Hm? My žijeme v, tom, v tomhletom paradoxu stále, v každém momentě. A to je samády jedné samskáry, jedné formace. My formujeme, ale my můžeme formovat jedině a pouze v té jedné mysli. Nic nikde jinde, žádné informace vystat nemůžu. A můžu se zeptat. Znamená to tedy, když mám já svůj mysl, tak mám přesah, ale do té jedné mysli, že můžu jí zpětně ovlivňovat. Takže když někdo chodí do posilovny a posiluje, jak mu dostou svady. takže vlastně to se projeví i v té jedné mysli. Všecko se projeví v jedný mysli. Není nic, co se v jedný mysli neprojeví. Proto my, tím samádý jedný mysli, my můžeme se účastnit toho, co je špatný, i toho, co je dobrý. Hm? A my se nevyhýbáme tomu, co je špatný. To je bodhisattvowská cesta. Hm? To, co je špatný, je k něčemu dobrýmu. Jestliže to poznáme, jestliže to nepoznáme, no tak to je jenom špatný. Jestliže to poznáme v té jedné mysli, která nerozlišuje, no tak to je dobrý. Protože to nám ukáže, jak sami se vyhneme tomu špatnému a jak vést lidi, aby se tomu špatnému též vyvedli. Hm? Protože se v té jedné mysli není rozlišení. To rozlišení pochází od nás. A proto místo nirvány se mluví o takovosti, aby jsme byli schopni přijmout věci tak, jak jsou. Ne se špatnému vyhýbat, ale špatné pochopit. Ne se karmně vyhýbat, ale karmu pochopit. To je mnoho-mnoho koánů na to, tento význam. Když tady náš přítel Badrýk studuje Zen, máš slavný koán od Pajdžanga, starého muže, který kdykoliv v Pajdžan měl projev, nikdy nechybě. A vždycky, jak přišel, tak zmizel. A jednou, když mistr Pajďang byl sám, tak k němu přišel a zeptal se ho, mistře může probuzený muž stát nad karmu? Hm? No a mistr se na něj podívá a mu, probuzený muž, pochopí karmu, chápe karmu. A ten starý muž se rozbrečel na druhý den a odešel. A poklonil se mistrovi na druhý den mistr řekl, řekl mnichům, ne, on řekl ten příběh. On mu řekl ještě ten příběh ten starý muž, že on se narodil jako bílá liška hm? na této hore a už několik generací žije na této hore, protože se ho zeptal stejnou otázku, jakýsi laik, drýve, a on mu ozvěděl, že probuzený muž je nad karmu. Hm? No a co znamená karma? Nad jeho myšlení, hm? protože naše myšlení je naše karma. Hm? No on mu odpověděl, že probuzený muž není nad myšlení, probuzený muž, on eh, rozumí, krápe myšlení. Hm? No a on se rozbrečel, poděkoval a odešel. A mistr povídá, a říká mu, já jsem na této hore už mnoho, mnoho generací, protože jsem řekl, že probuzený muž je nad karmu, nad myšlení. Teď pochopil a odešel z plačky no a mistr říká na druhý den mnichům, aby v té jeskyni vzádu tam najdete mrtvolu bílé lišky, dejte jí pohřeb <laughs> A když jdete do, na tu horu Pajďang, tak ta jeskyně, teď je to turistická atrakce, lidi si to <laughs> A tak rematorium ještě v kláštere, to starý. <laughs> my nemůžeme se zbavit mysli. My můžeme jenom pochopit nepodstatnost našich, našeho myšlení. A to je ta meditace. Stejně tak, jako astronaut se nemůže zbavit toho vákua, ale když pochopí, jak to vákuum pracuje a připraví se na něj, no tak jeho strach se zmenší nebo pak nemá strach a začíná se v tom užít. <laughs> to je dobrý případ s tím vákuem. Je to tak? A pak ty astronauti tvrdí, že to je úplně neskutečná krása. No stejně tak, ta prázdná mysl je neskutečná Krása, ale my to nerozumíme, jak, jaká velká krása to je a jaká svaz to je. Ale je to svaz, je to krása, ale musíme to nějak pochopit. A my to pochopíme jedině, když o tom mluvíme, když o tom nemluvíme, my to nepochopíme. No a tak přesto... Když o tom mluvíme, musíme to nějak pochopit a mluvení nestačí, no ta kopance, hvaní, <laughs> brácení to je zen a bláznění. No a eh, ta krása v tom je. Ta skutečnost mysty se nedá chytit. A my se na, na tu mysl lepíme jako Kdyby jsme to byli my, To jenom proces. A co je proces? To je za souvisle vzniká, co se chytit nedá. No, a ty to teď řekl, že vlastně mysl, že spíš jako myšlení, jako je to proces? Bych, vznikl... samozřejmě mysl bez. Bez myšlení nedává smysl. A, hm? no. Ale, pokud... Ale mysl může být bez myšlení též. A když je bez myšlení, no, tak dostaneme vhled, co mysl opravdu je. No, to je pro vysvětlení. Tím, že poznáme myšlení jako iluzorní, tím se, co text vysvětluje, tím se adoptujeme na tu skutečnost mysli. A tím, když nemyslíme, vstoupíme do té skutečnosti. No. no a je to, a medituje mě spíš otázka, že pokud je myšlení součást toho souvislého, závislého vznikání, tak tady dostane ta otázka, kdo tady vlastně myslí? No myšlení myslí, myšlení nepotřebuje někoho, kdo myslí to je podmíněno, je to objekt, ne? je pozornost, to je pak, když je pozornost, tak je vůle, když je vůle, tak je objekt, je přijímán, to je počítek, je přijímán, protože je vnímán, no a je vnímán, proto je rozlišen. No, všechno je proces. Ten proces neexistuje skutečně stejně tak jako já, který je subjektem tohoto procesu. To, co je proces, nemůže existovat skutečně, protože to, co skutečně existuje, stojí. To je definice svabháva vlastní existence. Vlastní existence neexistuje. To je souvislé vznikání. Takže iluzornost myšlení, ta iluzornost je to, že nemají tu schavávu, jenom myšlenky nemají vlastní podstatu, ale jenom jsou vznikají. To znamená, že jsou iluzorní. Hmm. To neznamená, že jsou iluzorní. Iluzorní znamená, že na nich ulpíváš. Proto je to třeba ulpívání vypráznit, nás budou prázdný. Ty si to nějak špatně vysvětlí. Iluzorní ulpívání. No, ale když se mluví o prázdnotě, tak to je vlastně trošku jako iluzornost všech fenoménů, Je tu i když se popisuje bublinám a tak dále? No, iluzornost znamená, že se nedají chytit. To neznamená, že tam nejsou. Ale my je chytáme. No a proto eh, máme strast. Buddhismus vysvětluje vznik a zánik strasti. To je všechno, co chceš víc. Nepotřebuješ žádný metafyzický principy. prázdnota není metafyzický princip. To je skutečnost. To je, teď, že mluvíš, to je, kdyby nebyla prázdnota, tak mluvit nemůžeš. Hm? Kdyby nebyla prázdnota, tak nic neuvidíš. Kdyby nebyla prázdnota, tak nic nevymyslíš. To je ta plnost. No a co hledáš ještě. To je ten paradox. Hledáme to, co se nedá najít. Jak bléz to našel, no tak to to nenašel. Proto když si někdo myslí, že je probuzen, no, tak probuzen není. <laughs> to je ten rozdíl v, takovosti, v pojetí takovosti. A v dosažení je nedosažení, v nedosažení je dosažení. Hm? Proto recitujeme Soutru srdce. No to je skutečnost. My chceme něco dosáhnout, protože se oddělujeme od celku. A když jsme v celku, no tak dosahujeme, ale nic nedosahujeme. No, a máme sveltu se, se života. A dosahujeme všechno. Hm? No, si, podstatě... že v podstatě nic netvrdí. Mahajána tvrdí, že to, co tvrdíš, nedává smysl. <kly> Mahajána nic netvrdí. To, co tvrdíš, nedává smysl. A když už něco potřebuješ, nějaký základ pro tu mysl, no, tak to je ta jedna mysl, do které se vejde všechno a ve všechno je... Bez skutečného rozlišení. No a tam se chceš dostat, proto medituješ. Medituješ, proč? Chceš se dostat do nirvány, nirvány nikdo nikdy nechytil. Když si někdo myslí, že chytil nirvánu, tak to znamená, že nirváni nerozumí. No to je logika prázdnoty A jestliže není nirvána, no tak samsára nedává smysl. Jestliže není samsára, nirvána nedává smysl. Všechno je vzájemné souvislosti nic kromě té souvislosti neexistuje. Když mluvíme, mluvíme v souvislosti. Když nemluvíme, takže nemluvíme v souvislosti. Všechno pochází z té jedné podstaty, která obsahuje všechno. No, tak se učíme a máme srandu a máme motivaci a máme naplnění. Dneska mladí lidi nemají motivaci, no a vypadá to čím dál tím hůř s nimi. Tady slyším <laughs> samý problémy, hm? protože nemají motivaci. Hm? No a co je lepší motivace, než vypráznit eh, Nesmyslné myšlení. Dříve na to lidi neměli čas. Na nesmyslné myšlení. Tak byli asi o mnoho šťastnější. Pravně Dneska máme na to čas. Na nesmyslné myšlení. A myslíme čím dál, tím víc nesmyslný. Je to tak. Je to tak? Mladí lidé to budou mít složitější, protože budou potřebovat vyprázdně těch 72 pohlaví. <laughs> Dneska co si mladí lidé všecko nevymyslej, transsexuáliové a já nevím co. Je to tak? No a to je všechno problém myšlení, nic jiného. No a co je lepší, než meditace na takovost? A ty meditace na takovost potřebujeme různé spásné prostředky. No a buddhismus je expert na ty spásný prostředky. Tu kopanec, tu stání na hlavě, tu zase různé symboly, zase mantry, antry, disciplína, všechno dává smysl. A nejvíc dává smysl to, že žádný probuzení nemůže existovat bez transcendentální moudrosti. A transcendentální moudrost je jedině možná, když se distancujeme od skutečného myšlení, skutečného subjektu na objektu myšlení. Je to tak? Já vám si můžu dotaz v tom hodě, protože v No to je teď částečně v buddhismu hmm. taky, Ale ta milost musí přijít od té podstaty. Hmm. A ta podstata nemůže být odlišná od těch fenoménů, které my vnímáme. To je ta velká víra. Můžu ještě jedno hlavat. Tam je ten koncept máji. Jaké si potenciály toho vědomí? To je ten koncept máji. Je vlastně ve všech skutečných duchovních vědách. A v tom konceptu, jako by se to života, tam vlastně to božství išvara vychází zmaň a nevychází z čistého vědomí? No išvara je i v a je vlastně išvara pranidána je jenom prostředek. Nic jiného než prostředek. Bůh z hlediska buddhismu je, může být tež prostředek pouze. Ale jakmile mluvíme o skutečné existenci, no tak odlišujeme. Proto Brahma nemůže být odlišen od Maya. No ale to je těžké pochopit. No tak potřebujeme různé spásní prostředky a snad díky jim to pochopíme. Realita je jeden celek, ne dva. No a ta mája to je ta přechodnost. V buddhismu ta přechodnost a neprechodnost. To, co je stále, to patří ty jedný mysli. No a to můžeme pochopit jenom jiná. To nemůžeme pochopit lidé. A to nemůžeme pochopit co uděláte. Tak je to, je to má. No můžeme to pochopit správnou logikou a správnou meditací. No. A na to potřebujeme to písmo. A meditace v sobě má aspekt odanosti. To je kódováno v meditaci. Že my meditujeme, aby jsme tu odanost realizovali. A stala se částí každodenního života. Když to separujeme od každodenního života, no tak ta odanost nedává smysl. Ne, odezdání je nespoutanost. Je to tak? To je těžký pochopit. Odezdání je nespoutanost. A ta nespoutanost patří principu, ne individu. individuální osvobuzení není možné a v té sůstě se právě říká, že se všemu bytostí na druhou stranu, protože je... Z hlediska Mahajano, aspoň Lotus Sutra tvrdí, že to individuální probuzení je pouze cesta k velkému probuzení. No a to taky dává smysl. A velké probuzení je založeno ne na rozdělování, ale na integraci. Je to tak? A, a, te, a jak se dívá budismus, na tu milost? Jak jak, jak to... Budismus, jak se dívá na tu milost? No, ta... No, tá... ta milost a pochopení hm, se nedá od sebe oddělit. Proto buddhismus definuje, to už je v tervádě, šrada jako víru, hm, jako okapana. Okapana znamená, že ty se ok, o znamená dolu, avakalpana, že ty se e, vlastně přizpůsobíš hm, na ten Objekt moudrosti. Ty se, si to ujasníš, ten objekt moudrosti, ne? což je v budismu nirvana, no a to je víra. No a tež ten, ty spásné prostředky, aby si ten objekt získal, to všechno je ve více. Proto víra je začátek. To je srovnáno s, s tím, v ten, který je. přijde k hřece, hm? za ním jde celá hromada ostatních formací hm? a on Řekne, nebojte se, ta jsou je plná krokodýlů a plná různých ryb, které tě napadají, a různých příšer. On řekne, nebojte se, vpřed. To je víra. V je vysvětlená víra takhle. To znamená, že v té víře potom. Přicházejí veškeré pozitivní faktory mysly. Když ta víra není, no tak ty faktory mysly nepůjdou dopředu. Dopřed. Ta víra je strašně důležitá. Všechno pozitivní vlastně vychází z víry. Proto v mě v těch pozitivních mentálních faktorech, které vytváří pozitivní mysl, víra je jako první. A po přichází saty, bdělost. A po bdělosti přichází hry otapa. To znamená styd vůči sobě dělat zlo a styd vůči, nebo strach vzdělání zla vůči druhým. No a pak přichází všechny ty ostatní faktory, mysli, který tvorí pozitivní mysl, která vede. Takže ta víra musí být vepředu. No a toto je vystání víry v Mahajánu. No a Mahajána není nic jiného než kontemplace té takovosti, nedualistického pojetí, bez prázdnoty není buddhismus, no ale tady je nedualistický pojetí prázdnoty. Nejenom to individuum je prázdný podstaty, ale všechno je prázdný podstaty. A to je ta takovost. Čili veškeré rozlišování v té takovosti Není skutečné rozlišování. To je ten celý smysl. Proto ta celá logika. My se identifikujeme s naším rozlišováním. A to z hlediska Mahajány, to je základ strasti, kterou prožíváme. Potem tolik různých aspektů rozlišování, aby si viděl jasně, že to rozlišování, když se s ním identifikuješ, my se dělá samý neplechy. Hm? No a jak? Tady náš přítel řekl, ten, to vakuum, ten, ten, já jsem to špatně pochopil, to je dobrý příklad. Mysl nemá žádné pevné obydlí. Ale my furt se snažíme to pevné obydlí dát, A to je naše omezení. jsme žili, musíme používat koncepty, musíme používat rozlišení, ale ty koncepty a rozlišení jedině vznikají a zanikají v rámci té prázdnoty. Co je rozlišujeme dneska, co rozlišovali naši předchova, je úplně nesmyslný pro dnešního člověka, co my dneska rozlišujeme, bude úplně nesmyslný pro příští bytosti, pro výští lidi. Je to tak? No a co my jsme zažili ještě za socialismu dneska, je to úplný nesmysl, co dneska zažívají i lidi za, za, za pár let, bude znovu. Kdo ví, kde zase bude úplný nesmysl. No. Kde jsou nějaký pevné normy v rozlišování? Je to tak? A ta svoboda je právě, že my Buda říká to, co moudrý muži ve světě považují za dobro, já tež říkám, že je dobré, to, co moudrý muži považují za zlo, já tež říkám, že je zlé, hm? ale neudpívám na to, protože to se stále mění. proč my na tom ulpíváme. Protože ulpíváme na mysli. No a tak co je logika toho? Cítění, nevidět skutečný cítění, který existuje, Vnímání, neskutečné vnímání, v myšlení, neskutečné myšlení, ale přesto my myslíme, přesto my vnímáme, přesto my cítíme. V objektech neskutečný objekt, oni, oni se nám tak zdají, ale oni nejsou skutečný objekt. přesto dům je dům, auto je auto, to není problém. V konvenční realitě všechno tohle existuje, ale konvenční realita není dimenze sama o sobě, potřebuje tu nejvyšší realitu, aby dělala smysl. Je to tak? No. A tak uděláme přestávku. Postupem času to bude jasnější. Musíme mít trpělivost. Tady je tolik rozlišení, že z toho budete mít asi bolest hlavy. No, ale to rozlišení dává smysl. To rozlišení je proto, aby jsme zjistili, že nemáme na rozlišení ulpívat.